În, în aer, așa să simte și mai ales noi creștini, noi ar trebui să fim cei mai bucuroși pentru că sărbătorim nașterea Mântuitorului nostru și Domnului nostru și o sărbătoare pentru noi foarte importantă ca și creștini. Și ne bucurăm ca și biserică să putem sărbători și m-am bucurat de toți aceia care v-ați invitat, prietenii, ei ai da, eu acum trebuie să predic. S-a supărat când l-am pus jos. Vreți să fii aici cu mine? Vreți să predici cu mine? <laughs> M-a bucurat pentru toți aceia care v-ați invitat, prietenii, la concertul de vineri. și a fost o ocazie în care, și va fi și duminică o ocazie în care vă puteți invita, prietenii, vom cânta colinde, marți, marți, de ziua de Crăciun, vom cânta colinde, va fi, va fi ceva special. Aș vrea în această dimineață să ne întoarcem la pasajul despre care noi am început să studiem din Isaia capitolul 9 și vom, ne vom uita la un alt nume în care Isaia îl dă lui, lui Iisus. Isaia capitolul 9, am început să citim Isaia 9 cu versetul 6. Cuvântul Domnului spune așa, Isaia 9 cu 6. Căci un copil ni s-a născut... Un fiu ni dat și domnia va fi pe umerii lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit, va da scaunului domnia lui David și împărăției lui. O va întări și va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna domnului oștirilor. În această dimineață -am, am simțit că să abordez următorul nume, Părintele Veșnicilor. să las celălalt domnul pentru următoarele de -ași. Nu o să vă spun despre ce vorbesc în ziua de Crăciun, trebuie să veniți să vedeți, dar uh, unul din, în timp ce am studiat acest nume, v-am spus și vine, am rămas uimit. Și cei care sunteți parte a Bisericii Sale o să vă bucurați când o să auziți uh, ce înseamnă că Isus este Domn al Păcii. O să... Să vă să înțelegeți ce înseamnă numele acestea pe care biserica noastră îl poartă în Salem. Atunci mi-am dat seama de ce pastorul nostru, fondator, i-a plăcut foarte mult acest nume. Și, dar trebuie să veniți să vedeți, pentru că am fost... Uh, uh, am crezut că e doar pace, am crezut că e pace, dar când am studiat cuvântul Shalom, am rămas uimit. Când am studiat Dumnezeu tare, dar trebuie să veniți să vedeți, pentru că e interesant. Astăzi vom vorbi despre părintele veșnicilor. Haideți să ne rugăm, să cerem Domnului, el să ne îndumineze astăzi stată din ceruri, să mulțumesc pentru fiecare persoană care în această în această dimineață, deși să fie aici împreună cu noi, să se închine ție tată și să asculte cuvântul Tău mă rog, Doamne, că tu să-i vorbești fiecare în această dimineață, mă rog ca cuvântul Tău, Doamne, să fie să fie, să fie astăzi ca o sabie cu două tăișuri, Tatăl și să mulțumim că este și să mulțumim, Doamne, că nu vom fi doam, doar niște ascultători pasivi ai cuvântului Tău, ci vom fi împlinitori ai cuvântului Tău. Să mulțumesc, Doamne, că vei fi cu mine și limba mea va fi capana unui scritor scusit în mâna ta. Vorbește-ne fiecare ori, în această dimineață. În numele Lui Iisus ne Toate Toată biserica spune amin. Amin. Eram la o oră de muzică în liceu. Era cam prin clasa 11, a 12, nu mai țin minte exact. Și profesorul nostru de muzică, domnul Bocor, ne spunea despre un personaj, un muzician, Stradivarius, unul care a produs niște vioare speciale și au rămas, asta se știe, de vreo șapte în lume și ne spunea cât de mare este valoarea acestor vioare și se vând la licitații peste un milion de dolari valoarea unei vioare și te uiți, o bucată de lemn cu niște corzi dar un milion de dolari și în timp ce el ne spunea despre aceste vioare eu mi-am adus aminte că când ne-am întors din America, cineva a donat o vioară, ne-a dat o vioară. Nimeni nu știa de la noi din biserică să cânte la vioară, dar știam că aveam în depozitul nostru de instrumente, știam că era acolo o și Pentru că niciodată nu am uitat la eticheta ei. M-am gândit, oare? Oare nu cine ne-a dat-o? zis mă, nu știți voi ce valoare are asta, voi la un moment dat o să descoperiți ce îi și o să puteți construi toată biserica fără nicio problemă. Mă gândeam, asta e soluția. Atunci nu aveam, atunci chiar începus în biserica de curând și nu aveam bani și, și puteam, uite, domnul poate lucra în diferite moduri. Și ții minte și acum cum m-am dus în depozitul bisericii. Eram la, la, la, la casă de cultură și era o căbană acolo unde țineam lângă băi, unde țineam, așa cum țin minte, unde țineam de instrumentele și am intrat acolo și am luat această uh, chita, uh, o vioară. Carcasa era veche, mă gândeam asta e un semn bun că e veche și am deschis-o. Acum am discuție cu, așa, parcă inima m-a bătea mai tare, aveam emoție, pentru că îi sau nu îi. Normal că te gândești la câte vioare sunt pe pământul ăsta și sunt doar șapte, la adevărat, mă nea șansele să mici, dar. Dacă sunt mici înseamnă că totuși există o șansă Și uh, am deschis-o Și fără să mă uit bine Dacă știți, la vioară nu are Nu are, nu are o gaură așa de mare ca la chitară mici, uh, Și printre crăpăturile acelea Mă uitam și am văzut Am văzut scris Stradivarius Când am văzut am închis-o repede Incredibil Zis, La noi în depozit La subsolul casei de cultură Există un Stradivarius și lumea nu știe de ea m-am dus încă o dată și am zis, -a, bine am văzut o s sau, sau am vrut eu să văd Stradivarius. M-am dus, am deschis-o din o m-am uitat printre cărpăturile acelea, la eticheta din spate, Stradivarius, incredibil. De atunci nu vă da seama că de gr multă grijă am avut să o duc acasă. Deci nu mai am zis că nu mai las aici la biserică, că cine știe ce hot spargă aici. Cu toate că aveam, era destul de bine acolo din... Niște gratii mari erau Ții minte, mamă? Deci ne-am zis că să nu intre nimeni acolo Și am mers, la, am mers acasă Le-am spus, le spus la tată, i am spus la mama Se bucurau într-un fel, dar nu știau, mă Scrie pe etichetă Dar să fie eticheta pe bune O pus-o cineva și eu pot să pun acolo Și am zis Profesorul meu de muzică va ști Și m -am că aminte cu cât entuziasm Am dus-o la următoarea oră de, de muzică și am și nu știam dacă să-i zic profului meu, am încredere în el, și eu vor, e un milion de dolari de vorba. Să-i zic, poate o să știu, o să pună ceva hot, să-mi-o fure. Începeam să știam că e baptist, dar uh, nu știu niciodată, știi? Nu știam. știam niciodată cum o să fie. Și uh, azi știi ce, cine altcineva poate să-mi spune dacă e eu sau nostru la de decât proful de muzică, și, Amers, mers, i-am pus-o pe... După ora de muzică, i-am pus-o pe birou și am spus, domnul profesor Bocor, cred că am un strat de varios. <laughs> Ce, el, da, el așa foarte... Hai să vedem. O deschide, nu zice nimic, ca se uit așa, că cine l-a pe Bocor, a fost un dirijor, deci era așa, avea șoc, era destul de serios. Uita. Analiza. Mhm. Mm mhm. Mm Întors-o. Mhm. Mm ei sau nu? E, ori e, ori nu? N-am bucur, ei sau nu? Deci e o copie de strade varios. Și nu e valoroasă păi, nu că e o copie E ca și o altă viară. Dar tot profesor dai Și m am uitat mai cu atenție și așa scrie, dacă, dacă te uiți cu atenție pe eticheta, știi, e important. A copy of Stradivarius. A, ah, eu nu am uitat la partea aia, am uitat la numele la mare, nu o Stradivarius. Și a totuși cât valorează. A zis, ca și o altă, și ce început să cântă la cam dezacordată, zice, ca și oricare altă pioră. Și atunci au căzut viziunea cu milioane de dolari, cu construcțiile care se vor face rapid. Deci Dumnezeu nu așa vrea să facă construcția prin această vioară. de mi-aduc aminte. Și atunci mi-am fost aminte cât de important să citești cu atenție etichetele. Să citești cu mare atenție etichetele. Suntem la un studiu despre etichete. Și așa l-am numit etichete ale lui în Nume ale lui Iisus. Și poate, la fel, când ai citit acest verset, sau când l-ai auzit mai ales în ștenetele de Crăciun, ai citit căci un copil ne s-a ascultat, un fiu ne a dat și Domnul va fi pe umeri lui unii de la alții, auzindu-l, ani de ani, sferii minunate, și nu te-ai uitat cu atenție la această etichete, această etichete pe care Isaia le dă lui Iisus. Am văzut Iisus minunat. Dar să începem etichetă învăndată acolo, putem trece peste ele, etichetă să ajungem la mesajul de astăzi, etichetă identifică calitatea și definește valoarea unui obiect sau persoane, o etichetă, asta e definiția. Am spus că sunt 700 de etichete care în Biblie date lui Isus și... Aceste etichete ne ajută în a descoperi calitățile și valoarea Lui, cine este El și cum lucrează El în viețile oamenilor. Nu, nu sunt doar câteva, o trebuie să fie 700 ca să descrie acest, acest Isus, acest Mesia. Și vreau să vă dau câteva, pentru că am vorbit cu unii, unii nici nu -a, a știut că sunt așa de multe nume date lui Isus, etichete date lui Isus în Biblie. Vreau să vă dau câteva din ele, să vedeți, nu o să le numărăm toate 700, că aici s-ar încheia predica. Dar vă dau câteva. Și acolo aveți și, uh, și versetele și dacă puteți scrie de ajuns de repede, puteți scrie, să faceți poză cu telefonul. Emanuel Hristos, Fiul Dumnezeului celui înalt. minunat, am discutat data trecută Sfnic. Dumnezeu tare Părintele veșnicilor, Domn al păcii Alfa și Omega Mesia, pâinea vieții Mântuitor, Sfântul lui Dumnezeu Împăratul împăraților Isus, leul din tribul Iuda Mielul lui Dumnezeu Domn al domnilor Cel credincios și cel adevărat Mijlocitor Lumina lumii. Data trecută am vorbit despre Isus minunat și dacă ai nevoie de ceva miraculos în viața ta Isus este minunat La El minunile sunt la ordinea zilei El este minunat Tot ceea ce a făcut pe pământ Tot ceea ce este El este minunat Miraculos Și că Isus Hristos este minunat Am văzut că Isus este sfetnic Orice îndrumare Ai nevoie de orice sfat din orice domeniu Isus este sfetnic Dacă vrei un consilier bun În fiecare zi poți apelezi la Isus Hristos El este sfetnic Poți să să-ți dea cel mai bun sfat cu privire la orice. Ești profesor? Îți dă un sfat. Ești, uh, ești un specialist într-un domeniu? Îți dă sfat în orice domeniu. De ce? Pentru că el știe tot. El știe tot. El este omniscient. Și astăzi ajungem la... Am lăsat uh, astăzi să vorbim despre acest, această etichete care îi se dă lui Iisus, Părintele Veșnicilor. Poate ai auzit acest nume dat lui Isus? te-ai trecut peste El, Părintele Veșnicilor. Aș vrea să intrăm și să vorbim despre El. Ce înseamnă că Isus este Părintele Veșnicilor? Primul rând, primul lucru pe care Isaia îl face și e diferit, El îl prezintă pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, ca un părinte. El nu avem pe Dumnezeu Tată, nu ar trebui El să fie părinte, să poarte acest titlu. Dar vedem Isaia i de lui Iisus titlul părinte. Părintele și norcui, părintele veșnicilor. Numele acesta de părinte îl prezintă pe Iisus și îl prezintă ca un Dumnezeu personal. Vedeți, Iisus este împăratul împăraților, dar asta nu e personal pentru tine. Isus este Domnul domnilor. Dar asta nu e neapărat personal. nu face un Dumnezeu foarte personal pentru tine. sus poate fi și prietenul tău, dar nici asta nu face așa de personal ca acest nume. Părinte. Părinte. Toți l-ați cunoscut pe tata. Dar nimeni, în afară de frații mei, așa de personal și soția a noi, de ce? Pentru că e cel mai personal. Mulți ați fost prieteni cu el, v-a fost păstor, dar pentru mine, părinte. Vădeți diferență? Când îl vedeți pe Iisus Hristos, el este Domnul al domnilor, păstorul vostru, dar vine Isaia și îi zice, e, e părinte, e personal. Pentru că, de ce personal pentru mine și tata? Pentru că în mine, E sângele lui. În mine. E personal. Și vine Isaia și spune: Pune pe Isus eticheta aceasta. Isus, părintele peșnicilor. De când a venit Isus, noi ne putem numi copii ai lui. Tu ești un copil al lui. Ioan unul cu 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a le dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Tu poți să vii la Iisus, Părintele tău. Părinte. Iisus este prezentat de Isaia ca cineva personal, ca un Dumnezeu personal. Da, El este sfetnic, El știe tot, El este minunat, miraculos, El este Părintele, Părintele veșnicilor. În zilele noastre, de multe ori, mai ales stații, sunt prezentați ca insensibil la televizor mă refer și în mass media, băutori obsedați de sport și habarniști. Mai ales personajul Al Bundy, ce care ați urmărit acel serial, el era insensibil, obsedat de sport, habar n-avea. De multe ori sunt prezentați așa, Tații, dar nu și părintele tău ceresc. Nu părintele tău ceresc. Eu mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un tată și când am studiat și o să o studiem să vedem ce înseamnă ca un părinte să te iubiască, mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat un tată pământesc care era o imagine a tatălui ceresc. Am spus Mulți oameni vorbesc despre tata și-au vorbit și vor vorbi în zilele și anii și care vor urma. Dar nimeni nu-l cunoaște ca familia personală. Nimeni. Și vă pot spune că el a fost, o a oglindit. A oglindit imaginea unui tată bun. Aș vrea în această zi să vorbesc despre trei aspecte veșnice în relația noastră cu Isus. El este părintele veșnicilor și vreau să vă vorbesc despre trei aspecte veșnice. De care toată trebuie să fii mulțumitor lui Dumnezeu că El este părintele veșnicilor. Primul aspect este faptul că legământul lui cu noi este unul veșnic. Și trebuie să vă spun, trebuie să înțelegem asta. Legământul pe care Isus L-a făcut cu noi. Este un legământ veșnic. La noi în biserică au avut loc multe nunți. Ce care ați participat la aceste ceremonii religioase, știți că la un moment dat există un, un uh, jurămintele, să numesc, și legământul căsătoriei, în care promit unul celuilalt că îl vor iubi și vor fi alături de el. Și e următoarea frază, până la moarte. Ați fost la anunț, ați auzit? Până la moarte și la moarte se încheie legământul. Acum aș vrea să vedeți că Părintele veșnicilor Isus, a făcut un legământ cu noi. Un legământ veșnic, care nu se încheie la moarte, ci continuă în veșnicii. E un legământ incredibil. Aș vrea să vă spun despre ea, pentru că acest legământ e veșnic. Când vă gândiți la Isus, Părintele veșnicilor. Și când am studiat Iisus, Părintele Veșnicilor, i-am mulțumit lui Dumnezeu că am avut un tată care mi l-a prezentat pe Isus Hristos, Părintele Veșnicilor, un tată care l-a slujit pe Părintele Veșnicilor. Pentru că știu că tata e, în, e ok, e într-un loc bun, e cu Părintele Veșnicilor. N-am niciun dubiu, el e cu Părintele Veșnicilor și, e în siguranță, el e, el e foarte fericit. Pentru că e cu părintele veșniciilor. Pentru că acest legământ în care noi am intrat cu Isus Hristos este un legământ veșnic. Acum, când uh, vorbim despre legământ, vorbim despre o înțelegere între două părți. La noi s-a schimbat, la noi avem mai mult acum un contract. Și e diferența dintre un legământ și un contract. Legământul e văzut foarte serios. Contractul e văzut ca și ceva care se poate încheia unul dintre părți poate și sunt stipulate modul în care unul uh, încheie un anumit contract sau se dezice de el sau încetează un anumit contract. Dar un legământ uh, este special pentru că un legământ este o înțelegere în care am ambii. Ambii spun că se vor ține și ambii sunt obligați și au anumite obligații reciproce. Vechiul legământ pe care Isus l-a făcut, și când Biblia vorbește despre vechiul legământ, a fost un legământ exclusivist, a fost cu poporul Israel. Și în acest legământ, și veți vedea de multe ori în nouă de asta veți vedea să vedeți vechiul legământ și nou legământ. Vechiul legământ era cu poporul Israel. Nu știu câți trebuie să sunteți evrei astăzi, dar dacă nu te-ai născut evreu, nu beneficiai de nicio, nicio, nicio, niciun beneficiu al acestui legământ. Trebuie să te naști din părinți vrei, ca să fii sub acest legământ, vechiul legământ. Era exclusivist, poporul Israel. Și noi neamurile, strămoși, noștri, noi, dar cu noi, te-ai născut evreu? Nu, pare rău. Asta e vechiul legământ. Ha, eu m-am bucurat când Dumnezeu a dus un nou legământ. Când noi eram inclus în vechiul ăsta legământ. Erau israeliți și eu, nu sunt evreu. Asta să vă spun, nu sunt evreu. Dar a venit Iisus Hristos și a inițiat un nou legământ. Și vechiul legământ a expirat la cruce. A expirat acest legământ. Și acest nou legământ avem o nouă relație. Un legământ în care Iisus Hristos este tatăl tău. Iisus Hristos este mântuitorul tău. Iisus Hristos este domnul tău. În acest nou legământ ai o nouă cetățenie. Nu mai aș vrea să devin și o izraelit, cetățean nu... Este un cetățean al împărăției. Și Biblia spune și credeți-mă mai mult că oricând îmi dau seama cât de trecători suntem pe acest pământ. Și Biblia vorbește de faptul că casa noastră nu e aici. Nu suntem de aici. Casa noastră e în cer, împărăția lui Dumnezeu. Și important este că aici pe pământ să-ți rezolvi cetățenia acolo, în cer. Și prin acest nou legământ tu poți deveni un cetățean al cerului. Asta e minunat. Prin acest nou legământ. O nouă cetățenie, ești cetățean al cerului. Sub acest nou legământ puteai fi eliberat de robii a păcatului, puteai fi iertat de păcatele tale. Matei 26,28, Iisus, cea de taină, căci acesta este sângele, meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. În nou legământ nu mai trebuie să te îndoiești dacă ești mântuit sau nu ești mântuit. Pentru că Biblia spune că Iisus a plătit o dată, pentru păcatele, toate păcatele tale. Și cele care le vom face, voi vă dați seama, și cele care le vom face, le-a plătit deja pentru ele, tu doar trebuie să vi să-și iertare lui Dumnezeu. Dar e important să înțelegem că cel care, noi nu l-am obligat pe Dumnezeu să intre în acest nou legământ. Nu noi l-am forțat, ce am spus noi neamurile. Doamne, dar noi? Hei, păi noi, daci! Noi n-avem nicio șansă? Noi care trăim aici, în zona asta, noi nicio șansă nu avem. N-am fost noi. El a inițiat. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Toată lumea a iubit. Și pe noi, românii. Că da pe singurul să fiul. Pentru că oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acest Dumnezeu veșnic intră într-un legământ veșnic cu noi. Așa mă bucur că nu e un Dumnezeu care doar până la moarte, nu e un Dumnezeu care intră într-un legământ cu noi. Cât timp vei trăi pe acest pământ, o să fiu tatăl tău, mă bucur că El e părintele veșnicilor. Și știu că odată ce viața mea se va sfârși pe acest pământ și casa această pământească se va desface, am o casă în cer la părintele veșnicilor, care mi-a pregătit un loc, ca acolo unde este El, să fiu și eu cu El Iisus este veșnic este părintele veșnicilor aș vrea să înțelegeți că El a existat tot timpul n-a fost creat, nu e o creatură El a existat, El este Dumnezeu Ioan 1 și aș să vedeți acest lucru pentru că e important, acest Dumnezeu veșnic încheie un legământ veșnic cu noi important, cine inițiază El a inițiat, El este inițiator nu am putut să dăm noi obligații lui Iisus, El a inițiat Ioan 1:1 1 la 4. La început era cuvântul. Isus. La început era cuvântul sau Isus. Și cuvântul sau Isus era cu Dumnezeu. La început. Și cuvântul era Dumnezeu. Și Isus era Dumnezeu. El, adică Isus era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, prin Isus. Toate. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Nimic din ce a fost făcut. N-a fost făcut fără el. În el, în Isus era viața. Și viața era lumina oamenilor. Versetul 14 din Ioan 1. Și cuvântul Isus s-a făcut trup. Acest Dumnezeu care a fost la început, a existat din veșnicie, s-a făcut trup. Și a locuit printre noi, prin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă în tocmai, Slava singurului născut din tată Biblia ne învață că Isus este veșnic. Nu numai că este veșnic, el este Părintele Veșnicilor. El a fost la început, a fost implicat în creația tuturor lucrurilor. El este Tatăl Creației. Aș vrea să-l vedeți pe Isus ca Isus a Isus știutor și Isus omniprezent. Mulți credem că Isus stă doar la dreapta Tatălui. El este omniprezent. El este omniprezent. Este, nu este limitat de spațiu și timp. El este prezent peste tot în același timp. În același timp. El este Dumnezeu. Așa că atunci când îl privim pe Iisus Părintele Veșnicilor, aș vrea să vă aduceți aminte că cel ce a existat din Veșnicii și va exista până în Veșnicii, a încheiat un legământ veșnic cu noi. Aș vrea să vă, vă citesc despre acel legământ, pentru că el spune că a încheiat un legământ veșnic cu noi. El spune felul următor. Ascultați să. În Ezechiel 37-26 Voi încheia cu ei un legământ de pace Care va fi un legământ, ascultați-mă, veșnic Cu ei Voi sădi și voi mulți și voi pune locașul meu cel sfânt în mijlocul, în mijlocul lor Pentru totdeauna locuința mai va fi printre ei Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu Mulțumesc Dumnezeul lui Dumnezeu a făcut un legământ cu noi, un legământ veșnic Și când vine înaintea lui Și mă închine înaintea lui Îmi dau seama că veșnic îl voi lăuda Îmi dau seama că relația pe care eu o am cu el E veșnică El a încheiat un legământ Și dacă eu mă țin de clauzele mele, de obligațiile mele El se ține de ale lui El se ține de ale lui Avem oameni care vin la Iisus Hristos îl primesc pe Iisus în inimă, dar după aia nu se ține de obligațiile pe care, care li se cuvin. Dar Isus tot timpul se ține de obligațiile lui. În, în legământul acesta, El niciodată nu rupe legământul. Este omul care rupe legământul. Dar Dumnezeu niciodată nu rupe legământul. Mă rog ca fiecare dintre noi să fim oameni care să ne ținem de legământul pe care l-a făcut cu Isus Hristos. Poate în omedat Iisus, Doamne, te voi sluji toată viața mea. Slujește-L, frate, și să -o toată viața ta. Ține-te de legământul pe care tu l-ai făcut. Unii au intrat în apă botezului și a făcut un legământ și ne-ați arătat tuturor dacă vreți să-L urmați pe Iisus Hristos. țineți vă de legământul acesta. Iisus se ține de legământul Lui. Legământul lui e veșnic. Al doilea lucru despre care vreau să vă spun legat de aspectul veșnic al relației noastre cu El este că dragostea Lui pentru noi este veșnică. Dragostea Lui pentru noi este veșnică. Ieremia în 31, cu 3, cuvântul Domnului spune, Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Ce înseamnă ca un părinte să-și iubească copilul? Deci nu destul să spui copilului tău, te iubesc. Deja mă duc eu acasă și spunu Teddy, te iubesc. Dumnezeu spune, te iubesc cu o iubire veșnică. Super! Mulțumesc! Și aș vrea să vă în Biblie cum Dumnezeu își arată dragostea Lui ca părinte pentru noi. Cum Iisus, părintele veșnicilor, își arată dragostea Lui pentru noi. Și noi ca părinți va trebui să învățăm de aici. Pentru că noi suntem chemați să fim o oglindă a Dumnezeului Tată, a părintelui veșnicilor, pentru copiii noștri. Teddy se va uita la mine și când el va spune Tată și va veni la Dumnezeu Tatăl, el va avea imaginea mea ca tată E o mare responsabilitate pentru părinți Ca părinte Să oglindești pe părintele veșnicilor. Dar avem această responsabilitate Copilul să crească, să înțeleagă un tată Când tata spune că mă iubește Ce înseamnă aia? Ce înseamnă când tata spune că mă iubește? Eu v-am spus când, când Relația mea de, de căsătorie cu Mona când eu îi spun că o iubesc mona știe ce înseamnă că o iubesc Ea știe că îi voi purta de nevoi ea nu, ea nu va trebui să se îngrijoreze De ziua de mâine Ea să se zbată, nu Pentru că eu voi, îi voi purta de grijă Și dacă eu n-am ce mânca Ea va avea ce mânca Asta înseamnă dragoste Asta înseamnă dragoste șerfitoare așa, așa o iubit-o și tatăl meu Pe mama mea, mama mea Nu trebuie să îngrijească de nimica Asta e un Dumnezeu care poartă de grijă. Dar aș vrea să intrăm să vedeți ce înseamnă un părinte care îi iubește. Pentru că atunci când Dumnezeu îți spune și te voi iubi cu o iubire veșnică, ce înseamnă asta? Iubirea lui este veșnică. Aș vrea să vă arat ce înseamnă iubirea lui este veșnică din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești părinte asta aici, aș să-ți wow! Eu ar trebui să arăt asta copiilor mei. Wow! Ești un, ești un tânăr care urmează să te căsătorești, wow! Eu asta când voi avea copii? Eu v trebuie să arată acest lucru. Eu când m am spus că tatăl meu pământesc, au oglindit imaginea tatălui meu ceresc și când au venit, mi-aduc aminte când au venit primul oameni să facă consiliere cu, cu noi. Mi-aduc aminte prima dată, hai să treci și peste consiliere. Și au venit și ne-au toate întrebările, n-am plâns la nicio întrebare, tot erau liniștit. Și ascultați-mă, răspunsul lor, după două ore de interviu, întrebări, sute de întrebări mi-au pus. Da. V-a scăzut într-o familie funcțională. Azi a avut tată, bun, mama bună. mulțumiți domnul, pentru asta. Gata. Iată că acești oameni care au încercat să scoată o lacrimă de la mine. Ceva undeva în adâncul sufletului, ceva. No. Pentru că tatăl meu. A fost un exemplu de Tată Ceresc. Și aș vrea să vă arăt astăzi când Dumnezeu Părintele Veșnicilor spune că te iubește pe tine, aș vrea să înțelegeți ce asta. El este un Tată care se implică personal. Ieremia uh, uh, Psalmul 139, 13 la 14. Tu, tu mi-ai întocmit rărunchi, Nu un înger de-al tău, nu un delegat de-al tău, tu. Tu ți ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o faptură așa de minată. Minată sunt lucrările tale, nu lucrările îngerilor tăi. Și bine vede sufletul meu lucrul acesta. Un tată care se implică personal. El e personal implicat în viața ta. Eu, dacă, eu ce tată aș fi dacă aș avea angajați care ar face uh, du-te și făi de mâncare lui Teddy, schimbă-l pe Teddy. Eu doar de la birou orchestrez. Plânge Teddy. Păi cheamă doctorul. Vine doctorul Dumnezeu Tatăl se implică personal. El personal. El e un Dumnezeu personal. Nu trebuie să mergi pe la Maria sau ajungi la Iisus. El e Dumnezeu personal. Poți să mergi direct. Poți să mergi la secretar. Nu, direct. El e un Dumnezeu și El se implică personal. Asta înseamnă că te iubește. Și stai e un semn al dragostei Lui. Exemplu, dacă fiul meu vrea să vină la mine, fiul meu va avea tot timpul Or, oricine e la mine în birou, el oricând va putea intra de abuznă. Are dreptul acesta să intre oricând la mine în birou. Pentru că am ceva personal cu el. El e fiul meu. El e fiul meu. El trebuie să... El, el, el tot timpul va fi implicat personal în viața lui. Nu prin alții. Mami, nu te rog tu. Nu-l înveți tu. nu Personal. Asta e Dumnezeul nostru. De-aia el spune vă iubesc cu iubire veșnică că el se implică personal. El este un tată întotdeauna plin de compasiune. Salmul 103 cu 8. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Ori de câte ori vi la Isus Hristos, vei vedea compasiune. Vei vedea îndurare. fie un Dumnezeu milostiv. A treilea lucru. El este un tată care întotdeauna ne primește la El. Așadar, Roman 15 cu 7, primiți-vă unii pe alții, cum va primi și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Întotdeauna ne primește, așa cum Teddy va avea acces în birou la mine, oricând, indiferent ce întâlnire, indiferent că facem, indiferent cine e la mine, el are, el, tot timpul va fi primit. Când vine de la școală, vrea să vină să-l vadă pe tata, nu trebuie să aștepte la secretariat, așteaptă un pic Teddy, că tata e ocupat, vine sus, intră la mine în birou asta înseamnă iubirea lui Dumnezeu, Părintele veșnicilor. Patru este un tată plin de afecțiune. Nu știu, dar poate ai, poate ai, uh, ai crescut într-o familie unde tatăl tău nu te-a îmbrățișat. n ai simțit uh, mâinile lui în jurul tău, niciodată. Îmi duc aminte când îl îmbrățișam pe tata. Era așa... Uf, era ca o stâncă. Era o, nu îl puteam strânge așa. Nu la ajungeam. Era ca o stâncă simt, și, da, și, mi-dor de acea îmbrățișare a lui, care meu dea. Dumnezeu, tatăl, e un, e un tată plin de afecțiune. Și aș vrea să vedeți, Isaia 40 cu 11. El își va paște turma ca un păstor. Ascultați, va lua miei în brațe Îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăpteau Plin de afecțiune. Acest părintele veșnicilor nu e un tată iubitor care doar zice că te iubește, el te îmbrățișează. Și știi cât timp te va îmbrățișa, o veșnicie întreagă. Știi ce mă bucur că el e părintele veșnicilor? Pentru că vorbim despre o relație care merge dincolo, în veșnicie plină de afecțiune. Cinci, el este un tată cu tot timpul disponibil. Tot timpul disponibil. Vrei 11 cu 5, el spune însuși, nici de cum n-am să te las, indiferent ce se întâmplă, cu niciun timp nu te voi părăsi, tot timpul va fi acolo, disponibil. Sună-mă oricând vrei, sunt disponibil. Ați încercat voi vreodată să mergeți la Iisus să vă rugați și să că El e ocupat? Scuzați-mă, El e ocupat, El trebuie să-i o problemă în China. Mă m-a prins prin surprindere ce s-a întâmplat în America. E ocupat acolo, rezolvă niște probleme acolo. Tot timpul e disponibil. Un copil, de exemplu, eu văd acum, îmi pregătesc de multe ori predica, stau în casă, în birou, și te divine. Și vine și așteaptă el, nu știe el că eu îmi fac predica, el el vede și, acum mai nou, mă prinde de mână, de deget, de fapt. Și mă trage, aah! Ah, să mă duc cu el. Dar unde? Nu știu unde. dar numai să mă duc cu el. Și pornim la drum, pe hol, în cameră. Nu știe nici el ce vrea să facă, dar el vrea ca eu să fiu disponibil pentru el. Și el de acum, de când nimic, eu văd, el învață dacă tata e disponibil sau nu e disponibil. Și mă zic, lui Mona, e de multe ori mi-i greu să pregătesc predica chiar aici acasă, la birou, că trebuie să-i deschid ușa trebuie să mă vede aici și vede că nu sunt disponibil. Nu-i învață ceva greșit, că eu ca tată trebuie să fiu disponibil pentru el. Indiferent ce se întâmplă, el, el vrea să-mi prinde de mână. Hai cu mine! Vezi așa părintele veșnicilor, tot timpul disponibil. Tot timpul e disponibil. Șasele sunt tată care este tot timpul răbdător. Nu vă bucurați că Iisus are răbdare cu noi? De multe ori, în îmblarea noastră, de multe ori, de câte ori, și noi suntem, vai, cum am putut face așa ceva, dar cum am putut zice așa ceva? Dar este un tată care are răbdare. Aducam, și cum era și tata, vedea că făceam greșeli, El, tot timpul avea răbdare, o să creșteți voi. O să vedeți voi. Ce ne spuneam? Și dacă încă n-am ajuns, încă sunteți copii, da? O să creșteți voi. Și avea răbdare îi mulțumesc lui Dumnezeu. Când el spune Iisus, spune că te iubește, el are răbdare cu tine. Și poate ești aici și îi spui, o, chiar mă, uite, nu. tot a zis că să ne rugăm, Iisus este sfenic, să cerem sfaturi și trecut deja asta. Nici nu m-am rugat. Iisus are răbdare cu tine. Tată bună, are răbdare. Și am văzut, l am văzut pe tatăl meu, v-am spus că era o oglindă și îi mulțumesc Domnului. Eu nu... Am avut harul acesta să am un tată extraordinar, de bun. A văzut cum am avut răbdare cu noi. Și fiecare am avut, am avut uh, procesul nostru de creștere. Dacă fiecare a avut răbdare, o să creșteți voi, o să ajungeți voi. O avut răbdare. Ca părinte trebuie să ai răbdare, nu trebuie să forcezi copilul. Ai răbdare. Dumnezeu face ceva. Și de multe ori nu este rapid. Dumnezeu are răbdare. Părintele veșnicilor te iubesc și are răbdare cu tine. Șaute, părintele veșnicilor, tatăl tău este tot timpul iubitor. Nu are sezoane în care el acum e, acum e iubitor, acum îi... Nu, el tot timpul iubitor. Oricând mergi la el, te poți aștepta să te iubească. Tot timpul. nu În sezoane. Optile este un tată în care tot timpul poți să ai încredere. Când am auzit de unii tineri care nu pot să aibă încredere în părintele lor, Inima mea a fost frântă. Nu pot să ai încredere în tatăl tău. Pentru mine, cum să nu am încredere în tatăl? Eu știu că tatăl are planuri bune pentru tine. Pentru mine, să mă gândesc eu că tatăl are planuri rele pentru mine. Că el îmi vrea răul, că n-ar vrea ca eu să am succes. Nu poți să ai încredere în Iisus, pentru că el are planuri bune pentru tine. Unii se gândesc că Vin, vin de lume să gândești, oare Dumnezeu, poți să am încredere în El că El are planul bune pentru mine. Tu vrei să fii, nu știu ce, vrei să fii în viață și te gândești, oare asta că poți să am încredere în Dumnezeu. Ce știi ce vrea Dumnezeu ca eu să fiu? Nu, Dumnezeu vrea că tu să fii ce te-a creat să fii. Nu altceva, ce te-a creat pe tine să fii. Și tu când vei fi ce te-a creat să fii, vei fi împlinit. Și îl că numai acolo vei fi, dar noi ne imaginăm că ai văzut o imagine la televizor și ai văzut pe omul ăla de afaceri cum stă la birou și ai vrea și să fii om de afaceri și crezi că așa vei fi fericit, că l-ai văzut pe la televizor că a fost fericit. Dar tu vei ferici când tu vei fi ceea ce Dumnezeu te-a chemat să fii. În locul tău vei înflori acolo. E ce Dumnezeu te-a chemat pe tine să fii. Să ai încredere, poți să ai încredere. Iisus a venit să ne dea viață, Ioan 10 cu 10, dar zice, nu, oricum, nu orice viață, Ioan venit să aveți viață din belșug. Așa când vii la Iisus Hristos, poți să ai această încredere că El vrea să-ți dea viață și să o trăiești din belșug. Nu încearcă, creștinii așa, îți, Dumnezeu vrea să-i ține așa rezervați, să și nu, Dumnezeu vrea să ne dea viață din belșug. Să ne bucurăm de viață, amin? Următoare, Ele sunt un care îmi dă libertate să eșuez. Ascultați, este un tată care îmi dă libertatea să ieșuez. Evrei 4, 15 la 16. Căci nu avem un mare preot care să naibă mile de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm în și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie îmi dă libertatea să-i Cum Vă spun ceva despre tatăl și mama. Tatăl era persoana care vrea să ne dea libertatea în a încerca lucruri. Mama, mai protectoare. o dacă mi-e dacă o să cadă. Tată dacă vedea un pom și eu ziceam, aș vrea să mă urc în pomul ăla, cu toate că era cam, așa mai slăbuț pomul. da. dacă tu vrei, urcă-te. Mama, Doamne, ferește, urci. Vezi diferența? Pentru că mama vrea, dacă, da, dacă pică copilul. Dar tata tot timpul îi spune, lasă-i liber să fie Lasă-i liber. Ne dă libertatea să ieșuăm. Și urcam uneori, cădeam. Am învățat. În copac de la nu mă mai urc. Dar tata, în dragostea lui, ne dedea libertatea să ieșuăm. Deci, asta i libertatea. vreau să facem ceva, ne-am aminte. Avem un nuc în spatele casei noastre. a zis, hai să facem... Hai să facem o casă Eram obsedați în America, toți își fac casă în copac Și nu știu că ați văzut în filme ca și... Eram obsedați de chestia asta Că am văzut la americani în filme cum copiii au o casă în copac Cu toate că noi ne construiam o casă mare Noi vrem o casă în copac Și mi-aduc aminte că m-am încercat Dar să construiți faceți, faceți ce vreți bă, Și îți aminte că am, am bătut primele scânduri Și numai nu ieșea casa ca lumea și până la urmă am renunțat, că Daniel și-a căzut de acolo, de fapt, din casă. Bine că nu au căzut pe gard, au căzut lângă gard, dar au fost ok. Ne-a dat tată libertatea să ieșuăm. Dar în dragostea lui. El este... Și evrei spune foarte fain, el are milă de slăbiciunile noastre. Are milă de slăbiciunile noastre. Și foarte fain că atunci când caz poți să îndorci înapoi mâna lui Dumnezeu. Doamne, ia-mă din nou de mână. Bine, spune preînțul de șapte ori cade, de șapte ori se ridică, se lasă jos. Dar un tată iubitor îți dă această libertate. Dacă tu vrei, zecele sunt tata cărui inimă și brațe întotdeauna sunt deschise. Și avem în Luca 15, 17 la 24, avem pilda fiului risipitor. Și în această pilda fiului risipitor, acest om le reprezintă pe, pe Isus, pe Dumnezeu și când fiul acesta care a, și-a cheltuit toată averea și-a dus aminte era la porci și-a dus aminte mă, dar slujitorii tatălui meu o duc mai bine ca mine eu aici mă, nici nu mă pot bucura măcar de roșcovelele porcilor hai că o să mă întorc înapoi la tatăl meu și o să-l rog să fiu un rob în casa lui cum au fost brațele tatălui când l-a întâlnit pe fiul, știți cum au fost Ți-am spus eu Să nu mergi Nu ți-am zis că așa se va întâmpla Așa au fost brațele lui Hai acasă Bine ai venit acasă Avem oameni care vin o perioadă la biserică Și după aia nu mai vin o perioadă Și e greu Să vină înapoi E greu să vină înapoi Pentru că ei cred că noi cu toată biserica Când ei intră pe ușa de la intrare Ne vom întoarce spre ei v am spus Ți-am spus că ăsta e cam Dar nu așa facem la Biserica Stălem. Biserica Stălem îndetăm mâine, Bine ai venit înapoi. Bine ai venit înapoi. să dragul de tată. Nu de ce ai mers? De ce? Bine ai venit înapoi. Poți să fiu rob? Nu. Vei fi fiu. Voi fi fiu, Da. Ne vom bucura că te-ai întors acasă. Pregătiți vițelul. Petrecerea. Inima de tată. 11, este tată care întotdeauna îți va purta de grijă. Când Iisus spune, te iubesc, el spune, eu te mai trebuie să te de nimic. A, dar cu ce mă de sărbători? Nu te îngrijora de ce te îmbraci de sărbători. Caută mai întâi împărăția mea și toate celelalte lucruri se vor da pe deasupra. Aș să vă citesc Matei 6, la 30. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgarea de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Iisus spune asta. Ei nici nu tork, nici nu țes. Nu au H&M în magazin la ei. Nu au Zara pe câmp. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, mâine va fi aruncat în cuptor nu vă va îmbărca El cu mult mai mult pe voi, puțin, credincioșilor. Când Iisus îți spune, Părintele veșnicilor, îți spune, te iubesc, îți spune, voi avea grijă de tine. Când eu îi spun lui Teddy, Teddy, eu pe tine te iubesc. El va ști că orice nevoie a Lui eu ca tată o voi împlini. De ce? Că îl iubesc. Îl iubesc. Dacă tatăl nostru ceresc spune, nu vă îngrijorați de îmbrăcăminte, nu vă îngrijorați de mâncare, căutați mai întâi împărăția mea. Eu. Știți de ce de multe ori nu avem alea? Pentru că nu căutăm împărăția lui. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, nu este mincinos. Dacă am căutat împărăția lui Dumnezeu, și neprihanirea lui toate aceste ani se vor da pe deasupra cuvântul lui Dumnezeu nu minte, nu minte. el este adevărat când Dumnezeu îți spune ție te iubesc el spune mă voi îngriji de toate nevoile tale, Cine nevoia ai în această dimineață el se poate îngriji de ele el se poate îngriji de ele eu ca și fiu am avut, v-am spus, binecuvântare Să am un tată care o oglândit pe Tatăl Ceresc Cât timp a fost el pe pământ Eu n-am dus lipsă de nimic m a învățat m a învățat cum să pescuiesc M-am învățat cum să visez M-am învățat cum să investesc El m-a învățat Nu mi le-a dat toate Și a vrut să mă învețe Pentru că știa că dacă mă învață pe mine Voi putea merge înainte Învață ceva, mă învață ceva, principii, mă învață principii ale împărăției. Și tot timpul știam că de la tata pot să le învăț. Și eu le-am pus în aplicare, funcționează. dacă timp el a fost pe pământ, eu n-am dus lipsă de nimic. A portat de grijă. Când Dumnezeu, Părintele Veșnicilor, se va porta de grijă, Și ce mă bucură? Că va porta de grijă, nu numai aici. Știu că viața mea e în siguranță cu el. Când Ștefan zice, când e ucis cu pietre, și ce spune Ștefan? Îl vede pe Iisus la dreapta Tatălui, stând în picioare. Spune Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Părintele veșnicilor, iată Duhul meu, că tine în siguranță. Pentru că tu veșnic mă vei iubi. Veșnic mă vei iubi. Eu așa când îl văd pe Iisus și când o să sărbătorim, sărbătorim nașterea Lui, când văd pe Iisus, pruncul născut, căci un copil s-a născut, un fiu ni s-a dat, Domnea va fi pe umărul lui, părintele veșnicilor, are un legământ veșnic cu mine și mă iubește cu iubire veșnică, o va iubi totdeauna. Pentru mine e incredibil acest lucru. Și-o la lucru și încheiem. Mântuirea lui pentru noi este veșnică. Dumnezeu a venit să stabilească o relație cu noi. Acea relație putea fi stabilită odată ce am fost eliberați de păcat. Iisus ne mântuie. El ne mântuie pentru veșnicie. Isaia 45 cu 17. Dar Israel va fi mântuit de Domnul. Știți cum? Cu o mântuire veșnică. Voi nu veți fi nici rușinați, nici înfruntați în veci. Isaia 60 cu 20. Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca. Căci Domnul va fi lumina ta pe vecie. Și zilele suferinței tale se vor sfârși. Va veni o zi, fraților, când orice lacrima vei de pe ochii noștri. Orice lacrima. Și nu ne vom mai aduce aminte de toată suferința, pentru că va veni o zi când, zi, când suferințele se vor sfârși. Poate ești în suferință astăzi. Isus a venit să aducă viață veșnică. În o zi în care suferința se va sfârși. Ioan 6 cu 47 spune așa. Adevărat, adevărat vă spun, Isus zice că cine crede în mine are viață veșnică și prin jerfa Lui eu pot trăi veșnic. Părintele veșnicilor va petrece veșnicia cu mine și cu tine dacă l-ai acceptat pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Părintele veșnicilor. Când îl vei vedea, când... În imagini, când vom cânta despre el, nu uita că acest prunc e părintele veșnicilor. Eticheta care Isaia pus-o peste viața lui este părintele veșnicilor. Un părinte care a încheiat un legământ de care el se va ține. Dacă tu te ții, el, el tot timpul se va ține. Nu rupe tu legământul. Ne iubește cu o iubire veșnică și v-am spus ce înseamnă că el ne iubește. Îți va purta de grijă Toate zilele vieții tale Nu numai aici Ci și în veșnicie Pentru că El a zis așa Mă duc să vă pregătesc un loc Ne poartă de grijă De ce El ne pregătește un loc? De ce ne-a pe noi să construim? Ne poartă de grijă Ne poartă de grijă Mă duc să vă pregătesc un loc Pentru că acolo unde voi fi eu Să fie și voi cu mine Ăsta e Părintele veșnicilor Ăsta e Iisus și mântuirea care el a venit să o aducă, fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, că l-a da, pe singurului fiu, pentru că oricine crede în el să nu peară, ci să aibă nu orice viață, ci să aibă viață veșnică. El spune că cine crede în mine nu va muri. Se va trece de la viață la viață. Tatăl meu, pastorul Bisericii, a graduat de aici, de pe pământ, a graduat în cer. Billy Graham spunea, când veți auzi că Billy Graham a murit, să nu credeți. Billy Graham și-a schimbat adresa. Nu mai locuiește aici pe pământ. El locuiește în cer. Mă bucur că Isus este Părintele veșnicilor. Vă vă bucurați? Haideți să ne rugăm. <laughs> Doamne, să mulțumim pentru acest titlu, acest nume pe care Iisus îl poartă, Părintele veșnicilor. Îți pentru... Viața care ai venit să aduci sus și o viață veșnică. Să mulțumim că ai încheiat cu noi un legământ care e veșnic. Să mulțumim că ne vei iubi și în veșnicie. Suntem onorați să fim copii ai tăi. Mă rog în această dimineață să vorbești și fiecare persoană care poate, Doamne, astăzi încă n-au intrat în legământ cu tine, încă nu te-au acceptat ca Domn și Mântuitor. Mă rog că în această dimineață, Duhul tot ce Sfânt să-i cerceteze. Darul tău este viața veșnică. Darul tău, fără plată, este viața veșnică. Tu vrei să fii un tată pentru ei, un tată care poate nu l-au avut niciodată pe pământ. Tată bun, un părinte. Și orice părinte, Părintele Veșnicilor, vei avea grijă de ei și în veșnicie. ce ești aici, în această dimineață, și tu nu ai încheiat un legământ cu Domnul. Tu ei, nu l-ai cerul lui. Iisus să vină în inima ta Nu cerut să-ți spere păcatele Nu, nu, nu ai decis ce să-L urmezi pe El Nu ai decis să-L păcatele tale viciile tale, obicele tale vești Să vină la Iisus Doamne, Așa să te urmesc pe tine de azi înainte Să cu cuvântul tău Viau, Vreau viața veșnică pe care tu o oferi Dacă ești aici Și tu nu ai această viață veșnică Dacă ești aici și nu-L ai pe acest Iisus Ca părinte al veșnicilor Pentru tine Așa să Așa să mă rog pentru tine, așa să ne rugăm împreună în această dimineață. Așa că să spui: Te de mine, eu aș vrea și vreau această viață veșnică pe care Isus o oferă. Vreau să-mi ierte de păcatele mele, vreau să mă întorc de la calea mea, vreau să-l urmez pe Isus. Vreau să am și eu o viață veșnică, să trăiesc o veșnicie cu Dumnezeu. Din ce nimeni nu se uită în jur. Așa să ridice o mână sus să spui: Te iubesc de mine, eu sunt aici. Drogă Te pentru mine. Este cineva în acest loc? Spui: Te, eu astăzi mă întorc la Dumnezeu. Eu vreau viața această veșnică pe care s o Dar dacă este cineva. Cum aș vrea cu toții să ne ridicăm în picioare și acolo unde așa să vorbești cu Dumnezeu, așa să începi să-I spui Lui ceea ce El ți-a vorbit. Răspunde cuvântului Lui în această dimineață. Vorbește cu El acum la sfârșit.